А о Юноні і забув. Його, котора не любили, і скрізь за ним, де був, слідили, нігде однеї не ввільнув. Рися цьохля проклятуща, завзятіша от сіх брехух, олімська мчалка невсипуща, крикливіша із чебетух. Прийшла, Юноні розказала. Енея як латинь приймала. Який між ними є уклад? Еней за тестя мав латина, а сей Енея як за сина, і у дочки з Енеєм лад. «Еге!» – Унона закричала. «Пога!»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 Через штафет Плутону за підписом своїм приказ, щоб фурію він Тезіфону послав К'юноні той же час. Щоб ні в Берліні, ні в Дормезі, ні в Ридвані, ні в Портшезі, а бігла б на перекладних... Щоб не було в путі перепони, то заплатив на три прогони, щоб на Олімп вродились мех. Прибігла фурія із пекла, я хидніша от всіх відьом. Зла хитра, залобна я запекла, робила себе скрізь содом. Війшла к Юноні з ревом, стуком, з великим треском, свистом гуком, зробила об собі лепорт. Якраз її взяли гайдуки і повели в тарем під руки, хоч так страшна була, як чорт. Здорова, Люба, мила, доню Юноні, і в радощах кричить, до мене швидше, ти зіфоню, і цілуватий біжить. Сідай, голубко, як маєш. А чи пса троянського ти знаєш? Тепер к латину завітав і крутить там, як в Карфагені, достанеться дочці і нені. Латин, латинь, щоб в дурні не попав. Весь знає світ, що я злобна, людей губити не люблю. Но річ така благоугодна Коли Енеє погублю Зробити похорон з весілля Задайте добре всім похмілля хоч би побрали всіх чорти А турни латина Енея, гадового сина Пожни по-своєму їхти Я наймочка твоя покорна Гревнула фурія як грім На всяку хід твою неспорна Сама троянці всіх поїм А мату з турном я з'єднаю І з сим Енеє укараю Латину ж втім я б дур пущу Побачить то боги і люди, що з сватання добра не буде, всіх, всіх шматочки потрощу. І перекинулась клубочком кіть, кіть з Олімпи, як стріла, як йшла чи рідка вечорочком в Каматі щуть, як там була. Смутна амата пір'я драла, слізки. Ронила і вздихала, що Турн князьок не буде зять. Кляла лавини родини, кляла кумів, кляла хрестини, та що ж противоріжна не прать. Яга підпалену, підкравшись, гадюкою в серце поповзла, по всіх куточках позвивавшись, в аматі рай собі знайшла. Стравлену її отробу наклала злості, мовби бобу, а мата стала не своя. Сердита лаяла, кричала, себе латина проклинала і всім давала тришія. Потім і турна не вістила присуча люта яга, і із цього князька зробила енею лишнього врага. Турн по воєнному звичаю, з горілкою напивши чаю, сказать попросту п'яний спав, яга тихенько підступила і люте нижче підпустила, що Турн отім не помишляв. Йому бач, сонному верзлося, бо цім анхізове дитя з лавинією десь зійшлося і женихалося шиття. Бо цім з лавися і обнімався, бо цім до пазухи добрався, бо цім і перстень з пальця зняв, ловися перше, мов, пручалась, а послі, мов, угамувалась і їй, бо цім, еней сказав, Лависю, миле кохання Ти бачиш, як тебе люблю. На що наше женихання Коли тебе навік гублю? Ротулиць турн тебе вже свата За ним, бач, тягне і амата І ти в йому знаходиш смак До кого хід ти більшу маєш Скажи, кого з нас вибираєш Нехай я згину, неборак Живи, енергічко, мій милий Царівна сей дала одвід Для мене завжди турн остилий Очам моїм один ти світ Тебе коли я не побачу, то день той і годину трачу. Моє ти щастя, животи. Турн швидше нагло околіє, ніж турень мною завладіє. Я вся твоя, і пан мій ти. Тут турн без пам'яті схватився. Стояв, як в землю вритий стоп. От злостіх з хмелю увесь трусився і сна яву не розчоп. Кого? Мене? І хто? Троянець? Голяк втікач? Приплентач, ланець звести, лавінію однять, не князь я, гірше шморовоза і дам собі урізать носа, коли Енеї Латину зять. Ловися шмат не для харциза, який пройди світ єсть Еней. А то і ти, голубка сиза, і згинеш од руки моєї. Я всіх поставлю верх ногами. Не подарую вас душами, а більш Енею докажу. Латина же старого діда прижму не згірше, як сусіда, на кіл амату посаджу. І зараз лис послав кинею, щоб вийшов битись сам на сам, помірів з силою своєю, достав од по усам. Хоть на киї, хоть кулаками, поштурхатись попід боками або побитись і на смерть. А також пхнув від драгомана і до латинського султана, щоб і цьому мордаси втерть. Я хидна фурія раденько, що по її все діло йшло, до людських біт вона швиденька, і горе миле їй було. Махнули швидко до троянців, щоб цих латинських постоянців по-своєму сатаниць. Тоді троянці всі із хортами збирались їхати. За зайцями князька свого повеселить. Но гори грішнікові сущу, так київських скубен сказав, благих діл вовся не імущу. Хто божої судьби пізнав? Хто, де не дума, там ночує, хотів, де бігти, там гальмує, так грішними судьба вертить. Троянці саме то пізнали, з малої речі пострадали, як то читатель сам уздрить».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 воркотуха, наушниця і щебетуха давала чиншу до двора. Ковбас десятків з три латину, з, лав... з лавині к Петру Мандрик, а матів тиждень по алтину, три хунти воску на та... наставник. Льняної пряжі три півмітки, серпанків вісім на, на мітки і двісті валяних гнотів. Латин одняньки наживався, теж за нянькою вступався, за няньку хоч на ніжотів. У няньки був біленький цуцик. Її він за завжди забавляв. Не дуже простий родом Муцик. Носив поноску, танцював. І пані лизав у скуки, частенько ноги скрізь, і руки, і тіменниці вигризав. Царів не часто з ним зігралась, Сама цариця любувалась, а цар то часто годував. Троянці в роги затрубивши, пустили гончих в чагарі. Кругом болото обступивши, бичами ляскали псарі. Як тільки гончі заганяли, загавкали, заскавучали, то Муцик вирвавшись на двір, на голос гончих Дізвався, чмихнув, завив до них, помчався, стременний думав, що то завір. «А цю його! Гуджа!» – і крикнув, і свори поспускав хортів. Тут муцик до землі прилипнув і дух відляку затаїв. Но пси, сонюхавшись подоспіли, шарпнула муцика і з'їли, і посмоктались кісточки. Як вісь така дійшла до няньки, то очі випіла, як баньки, а з носа спали і очки. Осатаніла вража баба і крикнула, як на живіт. Зробилась зараз дуже слаба, холодний показався бід. Порвали маточні... Припадки, істерика, і лихорадки, і спазми жили потягли. Під ніс її клали асафету і теплою на сервету, і ще клістир зромну дали. Як тільки к пам'яті вернулась, то зараз галас підняла. До неї челіця сунулась, для дива, як весь світ кляла». Потім, схвативши головешку і вибравшись на добру стежку, чкурнула просто до троян, всі курені їх попалити, енеє заколоць побити і всіх троянських бусурман. За нею челість покатила, схвативши хто що запопав, кухарка чаплію вхопила, лакій тарілками шпурляв, з рублем там прачка храбровала, з дійницею річка наступала». Гуменний з ціпом скрісувався, тут рота косарів з грибцями йшла битись косами, з граблями, ніхто отбою не цурався. Ну, у троянського народу за шах Алтина не проси, хто мускаля об'їхав з роду, а займиш, ноги унеси. Завзятого взятого троянці кшталту не струсять нічийого гвалту і носа хоч кому мут утруть. І нянчину всю рать розбили, скалічили, розпотрошили і всіх в тісний загнали кут. Сієто Нещасливе врім'я, і в самий штурхобочний бой, троянське і латинське плем'я, як умивалося маской, прибіг гінець з письмом к Латину, нератусну привіз новину. Князь Турн йому війну писав. Не впир, бач, запрошав напитись, а в поле визивав побитись. Гінець і на словах додав. Щару, Латини, неправдивий, ти слово царське зламав, зате у на навіки з Турном розірвав. Турна шмат той однімаєш, і в рот Енеї вісуваєш, що в Тунові сам обіщав, виходь же завтра навкулачки. Вітіль полізеш, мабуть, рачки бодай і лунь щоб не злизав. «Не так розсердиться добродій, коли пан Возний позов дасть, не так лютує голий злодій, коли немає що украсть, як наш Латин тут розгнівився, і на гінця цього розлився, що губи серця покосав. І тільки відповідь мав дати, і гнів царський свій показати, посол Щоб Турнові сказав. Як виглянув вікно зненацька, прийшов Латим великий страх, побачив люду скрізь багатько, по улицях і всі в кутках». Латинця перлися товпами, шпурляли вгору всі шапками, кричали вголос на весь рот. Війна, війна проти троянців, ми всіх генеєвих поганців поб'єм і скореним їх рот. Латин старий був не рубака, і воюватись не любив. От слова «смерть» він, не барака, був без душі і, мов, не жив. Він стичку тільки мав на ліжку, а маті як награв під ніжку, і то тогді як підтоптавсь. Без того ж завжди був тихенький, як всякий дід старий слабенький, в чуже діло не мішався. Латин із серцем і душею, далекий бувши від війни. Зібравшись з мудростю своєю, щоб не попастись в кайдани, зізвав к собі панів вельможних, старих, чиновних і заможних, котрих ради слухав сам, і виславши геть преч амату, завів їх всіх в свою кімнату, таку сказав річ старчина. Чи ви отчаду чи з похмілля, чи шорт за душу удряпнув? Чи не пили з дурного зілля? Чи глуст за розум завернув? Скажіть, з чого війна взялася? З чогося мисль вам приплелася, коли я тішився війною? Не звір'я людську кров пролити, і не харци з людей, щоб бити. Для мене гидкий всякий бой. І як війну вести без зброї, без війська, хліба, без гармат, без грошей, голови, вибуї? які вас обезглуздив кат? Хто буде з вас провіянтмейстер? Аб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 Покиньте ж все, дурне юнацтво і розійдіться по домах, панове виборне боярство, а про війну і в головах собі ніколи не кладіте, а мовчки в запічках сидіти, розгадуйте, що їсть і пить. Хто ж о війні проговориться, або кому війна присниться, тому дам знає що робить. Скажав, сказавши це, махнув рукою і зараз сам пішов з кімнат. Бондючно грізною ходою, що всякий був собі не рад, пристечені його вельможі. На йолопів були похожі, ніхто з уст пари не пустив. не швидко бідні схаменулись і в ратуш під цюпцем сунулись, уже як вечір наступив. Тут думу довгою держали, і всяк компонував своє. І в голос гарімко закричали, що на латина всяк плює і на грізьбу не вважає, війну за нею починає, щоб некрут зараз набирать». І не просить, що була тина, сказни його, ані алтина, боярські гроші шафовать. І так латин заворушилась, задумав всяк побить троян. Від та храбрість уродилась проти енеєвих прочан. Вельможі царство збунтували, проти царя всіх наущали. Вельможі, лихо буду вам, вельможі, хто царя не слуха, таким обрізать ніс і вуха, і в руки всіх оддать катам. О музо, панночко парнаська! Спустись до мене на часок. Нехай твоя научить ласка, нехай твій шепчить голосок. Латинь війні як знаряджалась, як армія їх набиралась, який порядок військо був. Всі опиши мундири, збрую і казку мені, скажи такою, якої і ще ніхто не чув. Бояри вмиг скомпонували на аркуш мені хвест кругом. По всіх повітах розіслали, щоб військо йшло під корогов. Щоб голови всі обгогляли, а чуприни довгі уставляли, а ус в півлокоть битерчав. Щоб сала і пшена набрали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку казанок сяк мав. Все військо зараз розписали, по різним сотням по полкам, полковників понаставляли, дали патенти сотникам, по городам всяк Полк назвався, по шапці всяке розличався, вписали військо під ранжир, пошили сині всім жупани, на спід же білі каптани, щоб був козак, а не мугір. В полки людей розпреділивши і по квартирам розвели, і всіх в мундири народивши, к присязі зараз привели. На конях сотники фентили, хорунжі усики крутили, кабаку нюхав асаул».